Втората идея висери. Разбрали, че май ще живеем 1200 години? Оле ли, майчици, и защо лошото все на нас се пада? Моят прапра-дядо дошъл в Америка да търси свободата, но не е намерил, защото прапава ми дошла със следващия кораб. Абе няма ли да го хвана, то, тоя рихтер, дето най-накрая все се тресе, абе аман от земетресение, в неделя бяхме с татко за риба и хванахте ли нещо? Не, рибата се беше скрила под водата. Двама мъже си говорят, моята жена е ангел, други е отговорил, би тя и моята не е човек. Вечера в килията се обеси рецидивист, рецидивистът Иванов. Той беше осъден на 10 години четене на произведение на съвременни български автори. Ти нали си Сомнамбул и какво от това? Защо по време на разходката не поправиш керамидите? Иди на ремонт. Лут моли друг луд да му даде няколко лева, за да се повози на въртележка. Защо ще влизаш в излишни разходи, когато земята и без това се върти? Лекар преглежда луд Дай си пулса. Лудия казва, ами как ще ми го върнеш после? <към> без ми си говорят, а бе ли сме? Не знам, защо питаш. Току-що се отхапвах езика. Докторе, съвестно ми е, че ви викам в този късен час. Не се притеснявайте и без това тук в съседство имам още един пациент. Така че с един изстрел ще мога да убия два заяка. Познат пита, начинай е пчелар. Ти доволен ли си от своите пчели? Да, мед може и да не дават, но съседите ми вече са нажилени и изпоядени. В може ли някакво лекарство? Какво лекарство? Ами, припоръчайте ми някой по ваш избор. Погледни към небето нагоре. Виждаш ли онази звезда там? Тя се нарича Голямата мечка. Не знаех, че и на небето има зоопарк. Надпис на врата. Кучето е приятел на човека, но не на всеки човек. Да знаеш как ми се карат ски, казва стоношката. А ми карай, да, но докато си сложа ските, лятото вече е минало. Лятото вече е дошло. Катъджийска кола се забива в дърво, от нея излиза двама полица и единия казва. Браво, толкова бързо никога не сме били на мястото на происшествието. Една случка бисер. Една жена била много лош шофьор, тук се ударя, там се ударя, насякъде се блъсква и най-накрая на GPS-а е му и казал, виж какво, карай 50 метра, завий надясно и там спри. Аз слизам, ти продължаваш.